Mm. Jag har så svårt att välja. Vad då välja? Jag måste välja en av de tre största förlusterna. Jaha, vilka väljer du mellan då? Ja, det, det ska vara den som påverkat mig mest. Och det är ju antingen VM-finalen när Holland förlorade mot Tyskland 74 med 2-1 eller VM-finalen 78 när de förlorade i förlängning med 3-1 mot Argentina och Mario Kempis gjorde två mål. Eller den senaste VM-finalförlusten.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 välkommen till en ett specialavsnitt av Bonuspappan och... Plusmamman, i vanliga fall en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer men just nu i dessa specialavsnitt tyngdpunkt på sorgbearbetning. Just det, vi följer handlingsprogrammet och boken som heter Sorgbearbetning och som i original är skriven av John W. James och Russell Friedman och ni kan köpa den på www.sorg.se bland annat. Och den som har översatt den här boken heter Anders Magnusson. Han intervjuade vi i avsnitt 50 och bara intervjun finns som avsnitt 50,25. Han är vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Mm. och vi har ju kommit fram till avsnitt 10 som markerar första avsnittet i del 3 av boken kan man säga. Mm. det är inte så långt kvar nu. Nej, för del 3 heter ju Finna lösningen så det är ju jättespännande. Mm. Mm. Och man kan väl säga att det blir jag som gör kapitel 10 nu eftersom du redan har varit i Kungsbacka hos Compassion Awareness och gjort det. Ja, det finns ju då certifierade sorgbearbetningscoacher lite överallt i landet. Och jag tror att man antingen kan kontakta Sorryinstitutet för att få veta var man kan hitta de certifierade sorgbearbetarna. Det heter ju Svenska institutet för sorgbearbetning. Jag tror inte jag vet inte om man kan kalla det Sorryinstitutet, kan man det? <laughs> Jag gjorde det precis, ja. men du hade helt rätt Martin. Säg det en gång till. Svenska institutet för sorgbearbetning. Mm. Och då kan man kanske få reda på var de finns. Eller så googlar man. Google är fantastiskt. Det finns flera stycken överallt i landet. Men jag har gått till Maria Hoffman mm. på Compassion Awareness. Och vill ni veta mer om dem så ska ni lyssna på vårt ordinarie avsnitt 59. Det som kom i måndags. Och där intervjuar vi henne och hennes kollega Louise Lyrhagen. De jobbar ihop även med medberoende och anhörigstöd. Mm, jättebra ställe som mm. vi rekommenderar i Kungsbacka. Och man hittar dem även på internet. www.compassionawareness.se Yes. Ha, ska vi ta och läsa vårt avsnitt och sen återkomma med våra tankar och reflektioner? Det gör vi. Så, då har vi läst kapitel 10 som hette... Vad är ofullständighet? Precis. Jag tänkte börja med att jag läser inledningen här till del 3 av boken. Finna lösningen. Välkommen till den tredje och sista delen av denna bok. Vi kommer nu att visa dig ett sätt att bearbeta din känslomässiga smärta- för att bearbeta smärta som orsakats av en betydande känslomässig förlust behöver du i tur och ordning genomföra fem olika övningar. En förutsättning för övningarna är att du har ett öppet sinnelag, är villig och visar lite mod. Övningarna och deras innehåll är 1. Bli medveten om att en ofullständig känslomässig relation existerar. 2. Acceptera ansvaret att du har del i att relationen är ofullständig. 3. Identifiera tankar och känslor som du inte har uttryckt. 4. Gå till handling och uttryck dessa tankar och känslor. 5. Lägg förlusten bakom dig genom att ta farväl till smärtan och till det som var ofullständigt. Just det, det är hela del 3 och kapitel 10 behandlar ju början där. och Då ska man till exempel få reda lite mer om ofullständighet. Men vad är det för ett ord, ofullständighet? Ja, det är inte helt lätt, men jag tyckte att det fanns en förklaring där som var att det är alla outtalade budskap med känslomässigt värde. Det blev inte klara för mig. <laughs> Förklara lite till, Matt. När du vill säga någonting till någon men inte gör det, och det du vill säga har ett känslomässigt värde för dig. Inte alltså om du glömmer att säga till kassörskan kan jag få, växla kvittot. En, kan jag få kvittot, kan jag växla en, det har inget känslomässigt värde men om du vill berätta för en person att du saknar honom eller henne eller att du har blivit besviken eller att du har blivit imponerad över att den personen har gjort något bra eller är duktig på något sätt Så det kan vara både positiva och negativa saker alltså? Mm, mm -hmm. Och ibland så styr vi ju det här själva om vi ska berätta. Vi kanske inte vågar berätta. Vi är oroliga för vilken reaktion det ska bli. Eller vi har inte tid eller vi faktiskt har inte möjlighet eftersom den personen har dött. Det kan vara olika sådana saker. Vissa grejer kan vi styra själva och vissa kan vi ju inte styra då. Har det något att göra med det här att man vill att saker ska vara annorlunda, bättre eller mer av? Ja, det är ett bra sätt att upptäcka vad som är känslomässig ofullständighet ja. hos dig. Okej, okay, men ge ett exempel på hur man kan använda det. Är det liksom allting man skulle vilja vara annorlunda? Nej, så som jag tolkar det är ju att det är någonting där man blir berörd och någonting som begränsar en i nutid. Så det är där kopplingen är, så som jag ser det, till att man har ett outtalat budskap. Att man inte har tagit i tur med det. Men så när vi... man sitter tillbaka på någonting och man känner att det är någonting som känns... Ja, ah, det där hade jag velat göra annorlunda. Det där hade jag velat göra bättre. Eller det här, där hade jag velat ha mer av. Och att man fortfarande känner så mm. i nuet. Det är då som man har en ofullständighet. Ja, man kan ju ångra sig att man till exempel bröt upp i en relation på ett oschysst sätt eller så. Och då så kanske man tänker på det och, och mår dåligt av det i efterhand. Och då man tänker att det jag skulle ha gjort det annorlunda. Mm. Men sen kan det ju vara saker som att ja jag önskar att jag hade köpt den där bakmaskinen på Loppis som var så billig. Så jag, jag ångrar det men det finns inget ingen stark känslomässig sak. Och plus att jag har ju sagt det. Jag har ju sagt att jag faktiskt, vi borde ha köpt den. Men tyvärr blev det inte så. Och då har vi lagt det bakom oss och gått vidare. Jag tänker på om man ser tillbaka och tänker att undrar vad som hade hänt ifall jag hade gjort om jag hade gått höger istället för vänster till exempel. Är det att känna ofullständighet Om man undrar över hur det hade gått ifall man hade gjort annorlunda? Jag tycker inte det. Jag kan ju fundera på vad, vad hade hänt om jag hade stannat kvar och jobbat längre i Sundsvall när jag hade pluggat. Men eftersom jag inte gjorde det så fick jag ju jobb någon annanstans och jag var i Malmö och i Österrike och hamnade i Varberg och träffade dig och så. Så att det är ju jättebra, jag vill ju inte ändra någonting. Så det handlar helt enkelt om det som vi i nuet känner påverkar oss negativt. Mm, där vi fortfarande vill att vi skulle vilja ha mer av och inte kanske då jag vill ha mer glass, för det, det påverkar <laughs> ju inte mina glass. känslor så. Mer än kortsiktigt, det, då kan det ju bli en sån här tillfällig energifrigörande sak. Mm. En sak som det står i boken att man ska tänka på det är att man ska inte känna sig dålig bara för att man upptäcker att man har känslomässig ofullständighet in, i någon relation. Utan det betyder bara att just då så var det så att olika omständigheter och handlingar eller brist på handlingar berövade en på möjligheten att fullborda just den kommunikationen. Ja, Mm. Så då ska vi gå till förlustdiagrammet som vi gjorde i förra avsnittet. Och det var ju då på grund av hur vi skulle hitta våra tidigare sorgupplevelser. Och sen så ska vi nu identifiera vilka av alla de här sakerna som har påverkat oss mest och som är våra största förluster och identifiera det som är ofullständigt. Och då fanns det några saker som man kunde tänka på för att hitta dem. Ja just det, för vissa sorger som, i alla fall som jag har noterat i mitt förlustdiagram känner jag att de påverkar ju inte mig i nuet. Jag har ju inget eh, obearbetat här tycker jag. Nej. Men däremot om man inte vill prata om det om man bara tar ut de positiva delarna av en händelse eller bara de negativa så kan det vara en oförlöst sorg. Och även om man känner en rädsla inför att börja tänka kring någonting. Bara det att Oj, nu ska jag tänka tillbaka på när min hund dog. Om man då är liksom orolig för vad man ska känna. Mm. Då kan det ju finnas någonting där. Och även det där när man tänker på ett minne som faktiskt är ett, ett glatt minne. Och om det då ändå känns smärtsamt. Så kan det vara någonting där som man behöver gå vidare med. Så på i förlustdiagrammet ska man då ringa in det man tror där det finns ofullständighet. Ja, och då kunde man ju använda sig av det här med intensitet och tid. Vad menar det, de med det? Ja, men det var ju det att en relation till exempel som har pågått i kort tid lämnar ju inte lika mycket spår. Och en relation som är väldigt intensiv den kan ju lämna spår även om den är kort då. Så man får väga det ihop. En mm. intensiv och långvarig relation påverkar oss mycket mer. Till mm. exempel en, en nära släkting. Däremot så kan man ju bli väldigt bra vän med någon och om den då vännen försvinner bara efter några veckor eller månader då lämnar det inte lika mycket spår eftersom tiden har varit så kort. Mm. Och sen kan det ju vara så att man tror att det är... man kan tänka att varför började jag läsa den här boken? Ja men det var på grund av att min faste dog. Mm. Och sen när man börjar nysta i saker och ting så kanske det inte är det som är den största förlusten i ens liv. Det kan vara någonting helt annat. Och det berättade ju Anders Magnusson som har översatt boken att han började bearbeta sin mammas bortgång. Men upptäckte att han hade väldigt mycket ofullständigt gentemot sin pappa som fortfarande var i livet. Mm. Och så kan det vara. Och så tänker jag också att man kanske då plötsligt blir orolig över. Tänk om det är en förlust som jag inte har tagit med på mitt förlustdiagram. Ja, så kan det ju också vara. Och då kan man ju då har man ju chansen att upptäcka den även nu då. Men ärlighet och att inte vara rädd för att man ska göra fel. Utan man tittar på sitt förlustdiagram. Man, som du sa, man ringar in de som man tror kan vara de största förlusterna och så börjar man där. Mm. Och då ska man ju sedan då välja en förlust som man börjar bearbeta sen i kapitel 11. då Och då får man ta den som antingen är mest smärtsam eller mest ofullbordad och den som då begränsar dig mest i livet just nu. Ja, och så fanns det också ett tips till hur man väljer den här då första förlusten att bearbeta att om du känner att Nej, men jag hittar ingenting som jag tror är större eller mindre så kan man ta en av de vårdnadshavare man har haft i livet. Ja, ofta föräldrar då. Men det ja. kan ju vara andra släktingar eller man kan växa upp på olika sätt. Ja. Men där brukar det ju kunna finnas någonting. Så, det var avsnitt 10. Har ni blivit klokare av att lyssna? Det vet vi inte. Har vi blivit klokare av att läsa? Det vet vi inte det heller. Ja, men men det vi vet är att vi kommer gå vidare med avsnitt 11. Och då blir det ett relationsdiagram. Väldigt spännande. Det är ni nyfiken på. Om man nu saknar oss hemskt mycket till nästa lördag så kan man ju lyssna på Avsnitt 60 av Bonuspappan och Plusmamman som kommer ha en spännande gäst som heter... Tina Emmet. hon är psykolog och håller till i Orsa i Dalarna. Hon använder ju bland annat lågaffektivt bemötande som vi även pratade med Bo Heilskov om. Mm, i avsnitt 55. Och man kan även scrolla tillbaka. Lyssna på avsnitt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 av våran väg genom sorgbearbetning. Ja, jag tycker man ska lyssna på dem i rätt ordning. Och så tycker vi att man ska köpa boken. Det är ja, en väldigt bra investering. Det blir mycket lättare och är man nyfiken på lite mer så kan man gå in på sorg.se och ladda ner pdf-boken som finns där som lite uppvärmning. Den heter När brustna hjärt. Läken. Mm -hmm. Den har faktiskt inte jag läst. Nej, den har jag kollat igenom. Jag har den i datorn. Vad handlar den om? Den handlar också om sorgbearbetning. Lite översikt och så. Men det är inte hela handlingsprogrammet. Ja, okay. ha, vad säger vi då? Vi säger att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej, Hej då! då! Varför håller du på hållande i fotboll, Martin? Nej, jag, jag håller ju på Sverige men när Sverige åker ut när jag var liten då ville man ju hålla på något annat lag till exempel Holland som var i final då, 74 och 78 så det var mitt reservlag när Sverige antingen inte kvala in eller åkte ut. Där ser man. Så har de ju snygga orangea tröjor. Det är sant. Och Johan Cruyff. Samma färg som firman. Det klipper jag bort.